إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسؤل الله تعالى السلامة والصحة والعافية صلوات الله وسلامه على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووله Muslimin yang dirahmati Allah sekalian Di antara perkara-perkara besar Kesalahannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang dilakukan oleh Majoriti manusia di zaman mutakhir, khasnya zaman kita ini, ialah bila ayat yang saya baca kita baca tadi dalam semayang subuh itu kita perincikan satu daripada yang dimaksudkan, ya ayuhal ladin amanu lima taquluna ma la tafalun. kabur maktan hindallahi an taqulu ma la tafa'alun wahai orang-orang yang beriman kenapa kamu hanya bercakap benar-benar yang elok tetapi kamu tidak melakukannya Bercakap elok Tapi tidak melakukannya Kaburah maktan Indah Allah Amat besar kutukan Allah Allah tak guna perkataan Zamban Dosa yang diampun, dosa yang tidak dikutuk kaburamaktan amat besar kutukan Allah kamu bercakap, arti kamu ada maklumat, kamu tahu dia baik tapi kamu tidak buat dan ulang lagi, bertakap lagi tapi tidak buat Malah mungkin sampai banyak sampai mati pun tak buat. Itulah bahasa yang mungkin kita gunakan selalu bercakap tak serupa bikin atau bikin tak serupa cakap. Tapi bukan merujukkan pada yang kecil-kecil. Contohnya kadang-kadang anak -kadang kita sapu sampah, tapi kita tak laku. Suka-suka baju kita tak basuh so saya masak nasi kita tak masak bukan itu itu rutin penghidupan cikgu banyak cikgu ni suruh budak buat homework adakah cikgu buat homework hakim suruh orang tulis okay. ada hakim tak tulis so yang, yang macam ni banyak ini ni tak masuk macam hari sini pun Pak Jay Rahman pintar ayah so datang dulu buat kemah sebagai dia tak buat pun yang dimaksudkan di sini ialah kamu tahu Islam itu baik kamu tahu Islam itu agama Allah kamu tahu dalamnya penuh dengan perintah-perintah Allah dan kesemua perintah Allah kepada manusia semuanya baik semuanya berhikmah kesemuanya beri nikmat kepada manusia kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat Jadi Allah sebut وَمَا يَبْتَهِ غَيْرَ Islami دِينًا فَالَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي min al khasirin. <coughs> semua orang baca, semua orang tahu sesiapa yang mencari yang mencari, yang mencari, mencari, menjadikan amalan dia. غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَنْ Dia ambil hukum lain, dia ambil nilai lain, ambil benda lain daripada Islam, dinan cara hidup dia, فَالَنْ يُقْبَلَ مِنْ tidak sekali kali Allah akan terima amalan dia. Bahawa pelak keretiminal kasirin dan di akhir akhirat dialah orang yang paling rugi. Ini maklumat yang saya kira sebagai seorang Muslim yang biasa kalau Muslim yang yang menjadi pemimpin orang kepala masyarakat kepala negara tentu lebih tahu dalam beberapa occasion okasi kita mendengar misalnya dalam uh, pertandingan Al-Quran kita tengok dari dulu ada musabakah Quran tilawah Quran apa bulah pun eh, dah 50 kali kita buat tiap, tiap kali pembukaan Quran ini ucapan daripada ketua negara kalau ucapan daripada PM ucapan sahabat yang Adil dah mesti dah mengajak orang untuk menghayati Al-Quran mengajak masyarakat supaya mengamalkan cara hidup Islam Islam adalah agama Allah hukumnya benar dan sebagainya 50 tahun kita mengajar orang kepada Islam tapi adakah pemerintah kuat bukan sahaja dalam Al-Quran perutusan raya puasa raya haji maulid rasul yang tidak anjurkan besar-besaran, cakap ucapan kesemuanya memuji Islam kalau dalam maulid memuji Nabi Muhammad Insan kamu, insan contoh Laqadikana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah Uswatun hasanah Limankan ayatullah wa yumal akhir Sesungguhnya bagi kamu umat Islam Pada diri Nabi Muhammad SAW Contoh segala-galanya Uswatun hasanah seadakah so, nak tegur nabi dalam kawin lebih satu lain tidak nak mengapa tak ambil contoh nabi itu menjadi kepala negara nabi memerintah ummah mengajak ummah kepada al-ihtikamu bi syariah ajak orang menerima undang-undang menerima hukum menerima ketentuan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Jalan yang Selamat dunia Dan selamat di akhirat Maju dunia Dan bahagia di akhirat Dan cemerlang dunia Pasti akan cemerlang di akhirat Mengapa jalan itu tidak diikuti? Mengapa jalan untuk mengajak manusia kepada menjulang menjunjung agama Allah menghormati agama Allah dan mengambil tindakan yang wajar kepada orang yang merekekkan meremehkan ajaran Islam malah kita tengok oh, macam isu yang mutaakhir yang telah banyak orang ulas bukan sekali bila orang yang dikatakan sengaja untuk melakukan perkara yang boleh menyakitkan hati kita kalau orang hatinya hidup hatinya subur hatinya sihat tentulah akan merasa menderita sakit hati bila orang menghina Nabi, menghina Islam menghina syariat dan sebagainya yang dia muta akhir bila ada seorang Cina Malaysia yang sedang belajar di luar negeri melakukan penghinaan kepada lagu negara dan menghina Islam dalam konteks azan subuh dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang cukup menghina azan subuh yang timbul ialah dia menghina lagu negaraku saya daripada mula saya so daripada moleh apa tak dengar pasal azan kita dengar pasal lagu negaraku je ya. dia ulah semula dia tukar seni kata dia dia slip dia buat 231 kononnya karya seni itu yang kita dengar yang didedahkan orang tidak sebut ...pasal menghina Islam... ...pasal menghina... ...azan subuh... ...seolah-olahnya... ...menghina Islam tak apa... ...tidak ada masalah... ...jangan menghina... ...negara... bukan ...bukannya berkubah-kubah lagi daripada mula... ...saya tertunggu... ...ni apa saja yang saya bertekan... ...saya tak tahu... ...saya tak dengar... Saya dengar. ...tapi saya sedengar saya sampai sekarang tidak diambil tindakan lagi, kalau nak ambil tindakan pun saya yakin tentang menghina negaraku bukan negaraku, lagu negaraku jelas kita nampak Islam tidak ada pembela dia yang sepatut membela agama ini memanglah syar'a'alakum min ad-din ma wasa bihi nuh wa alladhi awhayna wa ma wasaina bihi wa musa wa 'isa an aqimud-din Allah syari'atkan kepada kamu ni umat yang beriman dengan Allah yang menerima Islam sebagai agama dia Setelah Allah syariatkan kepada mereka, Allah turunkan kepada mereka ad-din Agama yang sempurna. Agama yang sempurna ini mawassabih Nuha. Bukan agama baru, bukan tiba-tiba muncul. Macam agama-agama lain semua tiba-tiba muncul. Tiba-tiba saja kerjaan langit ayah pin timur tiba-tiba saja agama apa pun tidak ada sisilah dia sampai ke hujung mana sebut agama apa pun dia yang dibuat oleh manusia tiba-tiba timur -tiba -tiba. tapi ini sebutkan mawasabi nuun dibalik kepada insan-insan awal dirujukkan kepada sebab Adam, Idris, Nuun dijukkan ihsan-ihsan awal daripada man adam. Malah kita lebih awal daripada itu yang dikatakan bahawa what is the akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyahum wa ashadahum ala anfusihim alast bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadha Allah ambil janji kita dengan dia Nuh sejak dia, belum kita lahir ke dunia lagi Semasa insan menjadi Ruh dalam alamul arwah Belum lagi ruh bercentum dengan jasmani Dengan jasad di dunia ini Akhata rabbuka min bani min zuhurihim Ambil lama dah Apa dia? Apa janji? Alastubirabbikum <tell sófliân> Tidakkah aku Tuhan yang akan kamu sembah bila kamu turun ke dunia nanti? Kalau balas. Semua mengatakan, Ya, syahidna. Kami buat penyaksian kepada mu, Ya Allah. Kami tidak akan komplain, tidak akan mengatakan bahawa kami tak ada hidayah di dunia. Kami mati dalam keananya. Tak. Balik ayat tadi, kita dah katakan, Ma wassabihi di diwasyak di dahulu dah, lama sangat dah. Wa ma wassainabihi, kami wasiat terus, pesan terus. Nabi Pertengahan, Ibrahim, penghujung, Musa wa Isa, akhir, kamu Muhammad, an-aqimuti. Kewajipan yang paling asasi, yang perlu kamu fahami, yang perlu kamu buat, prioriti dalam penghidupan al-aqimuti ndaklah kamu menegakkan agama wala tatafarru fi jangan kamu berselisih paham dengan berselisih perjuangan dalam perkara pokok ini yang ini jangan jangan tafarruk jangan pecah mungkin pecah yang lain tak apa Kata paksa pun yang ini ini yang asas ini an aqimuddin wala tatafarruqu fi jangan berbaca kabur alal musyriki na madukum ilah amat besar tentangan yang akan kamu yang akan kamu tempuh daripada gulungan musyrikin karena golongan musyrik ini merasakan seruan untuk kembali kepada Allah nak mengajak mereka kepada Allah kabur alal musyrikin matanu pemilahi mereka tak akan diam inilah besar sangat kepada mereka karena mereka pun nak menegakkan agama jahiliyah mereka agama syirik mereka agama berhala mereka bila Tauhid timbul, mereka tahu ancaman kepada agama berhala. Ancaman kepada musliqin. Sebab alal kabur ala al ma musliqin. Maa tak ada ilaih. Wallah yajtabi ilaihiman yashak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan memilih. Insan-insan yang dibuka hatinya. Kena mereka buka hati. Yajtabi ilaih. Allah pilih insan-insan yang akan memperjuangkan agama dia. Dan beli petunjuk kepada orang yang suka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika anda, kalau kita faham cara halusi ayat, ayat seperti ini menunjukkan bahawa inilah dia suatu risalah, suatu message yang ditanggung, yang Allah berikan kepada tiap-tiap rasul. Sejak Adam AS, dia bertali-temali terus menegur, Tidak pernah tertinggal, tidak pernah diabaikan. Yang paling utama sekali ialah mengajak manusia ini. Letakkan satu prioriti keutamaan dalam penghidupan mereka. Ialah an-aqimuti. berkewajipan untuk menegakkan agama Allah. Karena dia besar sangat, dia musik meliputi sangat. Ada orang yang boleh naik ke atas, ada orang yang menengah, yang ke bawah. Tapi kesemua sekali jalur, jalur, jalur batikalnya, horizontalnya semua sama. Yaitu semua menanggung amanah menanggung mem, menanggung amanah Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang disebut oleh Nabi Adam alaihissalam ketika turunnya ayat In, inna aratna al-amanata ala samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yuhmilnaha wa ashpaqna minha وَحَمَلَهَ الْإِنْسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا Sesungguhnya kata Allah, telah kami bentangkan, kami ofarkan Al-Amanah. Satu Amanah. Pesanan Mustaha' namanya Amanah. Alas samawat. Kami acukan, kami offerkan untuk menanggung amanah ini kepada makhluk-makhluk kami yang besar-besar seperti langit. Asyamawat ke semua langit. Kerana mereka besar, mereka hebat, Dan mereka yang menanggung amanah, mereka pula menjadi payung kepada semua makhluk di bawah kolong mereka. Kalau mereka menerima amanah, kajakan mereka sebagai Nabi lah, kajakan begitu. Kalau ada di bawah kolong mereka ini makhluk-makhluk yang anggan patuh kepada agama Allah, anggan taat agama Allah, senang. Langit nampak saja. Apa? <coughs> Langit tidak sanggup menanggung. Allah offer kepada bumi. Banyak bumi bukan satu. Bumi maknanya tempat, planet yang padanya ada penghidupan. Bumi merujuk kepada planet yang ada penghidupan sesuai bagi makhluk-makhluk ala kita, ala anak Adam, makhluk yang ada akal, ada basirah, ada mata hati, ada perasaan, ada kulub. Maka... Bila semua ini tidak sanggup menanggung Maka Allah offer kepada bukit tak Bukit kuat Bukit juga boleh menghempak manusia Boleh menjatuhkan batu kepada manusia Tapi ternyata Fa'abaina ayyahmilnaha Semua makhluk-makhluk yang besar-besar ini Dengan kecil diri Dengan merendah diri memohon kemaafan sebab mereka offer aratna kami offer yes or no perabainah kesemua sekali mereka telah enggan dengan maksud mengecilkan diri memohon kemaafan saya minta maaf, saya tak boleh bila kesemua makhluk sudah abainah tidak mau menanggung amanah wahamalah al-insan Manusia tampil Mengatakan Ya Allah Saya Sanggup terima amanah Siapa izan itu? Kedamu Pasirun Dia adalah Adam AS Bila Adam tampil menyanggupi amanah Allah lepas itu malaikat tanya Adam kenapa yang kamu sanggup menerima amanah yang pastilah amanah itu besar pastilah amanah itu payah dilaksanakan dan susah jaga pula kerana langit tak sanggup Isi langit tidak sanggup. Bumi tidak sanggup. Hatta bukit tidak sanggup. Mengapa kamu sanggup, wahai Adam? Dan Adam menjawab. Mereka tidak sanggup. Kerana mereka dah kena hidup lama. Nak menanggung amanah itu lama. Dan aku sanggup kerana aku tanggung amanah tidak lama sekadar umur aku sahaja dan Adam tahu umur dia akan sampai ke seribu tahun tu Adam kurang lima puluh tahun Adam seribu tahun, Adam, seribu tahun. Nuh yang penalti lima puluh tahun Padahal dia seribu tahun untuk menanggung amanah itu amat pendek dan akan aku paskan kepada anak aku anak aku paskan bukan pas PAS tu. Ke ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Dan kami akan menanggung seorang sikit. Dah. Karena dia berat, aku paskan, aku luluh, aku luk, luk, luk, luk. berikan amanah itu kepada kesemuanya anak-anak aku, dia berat macam mana pun kalau sama-sama tanggung, seorang-seorang buat sikit sahaja, seorang sedikit sahaja, amanah itu akan tertunai maknanya kita sebagai anak Adam bapa kita berpesan dulu dah waktu bila senario yang Allah Taala sebut dalam cerita Nabi Yaqub am kuntum syuada iz hadara yaqubal maut iz qala li ma mata'muduna min ba'd qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaa'ika ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahan wahidan wa kamu tak tengok kah antum tu syuhada kamu tak kamu tak lihat kamu tak disaksikah senario yang berlaku kepada nabi yaqub alaihi salam yaqub kan terkenal dengan anak 12 orang yang Yusuf benjamin dalamnya itu yang cerita Yusuf dengan Zura. So ya Yakub inilah yang ada anak lelaki ke semua 12 tahun, 12 orang waktu Nabi Yakub ini menghadapi meng, menghadapi saat-saat akhir untuk dia perpindah daripada alam baka ke alam pana. dia bermadah kepada semua anak-anak yang dikelilingi. Il qala li dia kata kepada semua anak-anak dia pesanan terakhir dia amanah dia kepada anak-anak dia semua ma ta'budu namin ba'dih. Ha Waktu saat yang begitu tu dia tinggal pesanan yang terakhir yang begitu mustah tak cakap pasal harta tak cakap pasal apa dah ma ta'budu namin ba'di kamu sekalian lepas daripada aku kembali ke rahmatullah kamu nak menyembah Tuhan mana kalau anak-anak ke semua menjawab na'budu ilahaka ilah makna ma'bud kami akan menyembah Tuhan yang kamu sembah Tuhan itulah juga yang disembah oleh bapa-bapa kamu dia anak Ibrahim datuk dia Ibrahim anak dia Perisahab Ibrahim wa Ishak Ilahan wahida Tuhan yang di semua itu hanya tunggal dan satu wa nahnu muslimun dan kami menyerah diri kepada kesemua hukum-hukum Allah. Kami Islam lagi maksud kami tidak melawan, tidak mengingkari perintah-perintah Allah. Ini yang saya tadi. Tengoklah kepada istilah kesemua nabi-nabi pun yang amat penting kepada mereka. Dia nak mereka sampaikan kepada anak-anak cucu mereka balik kepada nak budu ilaha, wa ilaha abbaika Ibrahim wa Is, wa Ishaq ilah an waqidan, wanahnu lah u muslimun. Kalau, kalau itulah yang anda dapat lihat kutipan-kutipan uh, yang di pedang awal Adam sampai Nuh sampai kepada Ira ya, sampai Ibrahim, Ismail, eh, Ishaq, Yakub, anak-anak dia sampai kepada kita sampai. Memanglah itulah keutamaan Allah menjadikan manusia menanggung amanah yang bapak kita telah tanggung dan Adam pas kepada dia tahu mengatakan umur anak-anak dia kemudian tidak lama dia tahu, umur zaman kita pun sudah tinggal dalam 60-an. Yang Nabi kata, Inna akmar ummati bayna syitin wa saba'in. Majoriti umur, anak, umur umat aku nanti dalam lingkungan 60 ke 70. Dan betul. Makna dia kalau kalau sepanjang itu sahaja yang amanah yang kita kena tanggung dan dia ramai bukan kita sokong seorang kaya tanggung berat ini masalah bila jamaah Islam ini tidak kuat kalau orang yang kualiti orang-orang yang akan menanggung amanah Allah Ta'ala ini tidak begitu berkualiti ataupun tidak kuat maka beratlah beberapa orang yang kena tanggung lebih-lebih lagi zaman ini anda tengok macam kalau dilihat misalnya di Turki sebagai contoh walaupun pati amlah gol itu menang terkena isteri dia setiap hanya pakai tudung saja membawa satu lambang dia committed dengan Islam Kau tahu, si dia ni pernah menang di Parlemen. Keadaan pakai tudung dia terpecah nak menegakkan siar yang kecil, baru di tengah-tengah masyarakat yang menolak Islam tidak secara total apa yang dibawa oleh Mustafa Kamal Atatuk dahulu itu mesej awalnya bukan tolak Islam secara total cuma Islam letak ka di masjid. Pemerintahan baik kita yang pegang. Dia ambil ala gereja dahulu. Give to the Caesar what's belong to him. Berilah kepada Caesar apa yang dia nak tapi dia sebagai raja saja dan berilah kepada kita kuasa memerintah akhirnya orang-orang agama duduk di gereja itu cukup kalau buat apa buat di gereja kalau nak, nak, nak, nak mati ke nak hidup maka dia di gereja, jangan keluar itu yang dibawa dalam Islam dipisahkan, akhirnya agama letak di masjid sahaja pun tidak webah di masjid atau saya lompat-lompat Hatta kepada Daripada in, Daripada zaman Turki pun Duduk di masjid pun Tidak bebas Contoh dia Kau tak nampak Macam kita sekarang Adakah tu imam bebas Baca khutubah cuma Lah Tag yang dia bagi Tu ada pesanan Jangan tambah Walau sepatut pun Macam mana Kalau tu imam Di masjid dia pun Tu imam masjid dia Yang dia jadi imam Itu pun Mengajar tak boleh Khotobah baca Bukan menyampaikan khotobah Bakul banyak kisah dah Terima menambah dua tiga patah Lah jadi dia pilih yang, yang terkini itu. Siaran rasmi dikeluar Kepada semua masjid Arahan selal fahamlah Yang diantaranya Imam taklah membaca kotobah yang dikarang dihantar oleh Jabatan Mujlan Perlis sahaja Paling baru ni saya berlaku saya balik yang hari yang terakhir semalam yang saya pergi ke Thailand uh, Balik ke pengelih uh, flight saya pukul 9.20 saya sengaja merancang untuk berhenti semayang dua masjid ada sebab so, dua masjid ini termasuk dalam masjid-masjid yang tidak telah bantu untuk menjaga kebersihan nak tengok cat masjid tu bersih ke tak bersih, kita, kita bayar gaji bulanan kepada orang yang full time tak apalah berhenti semua masjid, foto menghrib tengah je sepuluh imam nampak saya masuk masjid waktu orang azan saya nampak ada dia, dia gelisah saya sembahyang sunat datang jumpa dengan saya hmm. dan bisik kelengar saya so, dia minta maaf kerana dia tidak boleh suruh saya jadi imam masjid siapa? saya sembahyang marid memanglah apa-apa masalah pula, kenapa bijik agak lepas tu, saya katakan dia macam okay, jalan pula dua belas hingga dua sampai sebuah bijak pula, yuk, yuk, yuk, yang buat semacam kita sedang kontrol bagi maksud tujuan untuk menjaga Allah Alm Alhala, sama, sama bahasa, minta maaf, saya tak boleh. Minta Ustaz jadi imam Aku tak minta pun Kalau masjid kampung saya tu Yalah kita masjid keluarga Masjid lepas pak saudara saya Jadi imam dari dulu Tok saya jadi imam dari tu pak yang tu, Ayah saya situ Dan sekarang abang saya, abang impah saya situ Dulu kalau saya balik ke masjid itu At any time saya lah yang akan baca khutubah, semuanya khutubah Jumaat, khutubah Raya, mengajar jadi imam, biasa Sekarang, ucik yang sama juga. Tampak yang sama saya. Lah, tanah tumpah darahku. Tak boleh. Saya sebut ni eh, bukan Bukan saya nak, nak mengatakan bahawa, bebaskan. Bolehkah imam bertindak yang nama hal agama ni dan hal yang sedikit begitu pun mereka tak diberi hak Timbul isu Benda-benda baru yang dibuat dalam agama ni semua bidaan ah. Memestikan imam baca teks itu senang Pernah Nabi buat teks khutubah Jum'at? Buat apa? Nabi Ummi. Ummi makna ni kalau orang buat, dia tak boleh baca. Dia takkan orang nak buat. Adakah dia buat teks? Nabi tidak pernah baca teks. Sahabat tidak baca teks. Fabi'in tidak baca teks. Sunnahnya irtial bila kita kena buat begitu tak beda ah pula. Okey. Balik semula kepada kepada asas titik perbincangan kita. Inilah beban amanah yang kita tanggung. Nak perbetulkan penyelewengan-penyelewengan yang dibuat oleh orang-orang yang berkuasa agama. Atau orang Islam jauh menyimpang daripada agama Allah. Dan yang yang, member, yang diberi kuasa pemegang-pemegang, penjawat-penjawat agama. Dia tak nak lihat kepada apa yang pemerintah sepatutnya buat. Dia tak nak bincang, tak nak tegurkan apa yang sepatut mereka bincang. Mereka tegurkan kepada orang yang pegang kuasa kena buat tapi duduk peri patua, nak bijang kepada orang-orang bawah sedang buat. Yang telah buat dah pun itu nak dibuang. Baca doa lepas sembahyang misalnya. Talqin ke... Uh, ah, namun ni tahlil ka, selawat syifa ka. Ini yang yang menjadi pokok, seolah-olahnya pemerintah yang yang dikatakan an aqimuddin itu Memanglah kalau kalau pemerintah yang ingin nakkan kepada akimudin, dia ada kuasa. Apa masalah? Orang tak ada kuasa. ni memang kita bercakap. Tapi yang mustahabali semula. Sebab itu maka sepatutnya kalau inilah menjadi tumpuan kepada kita dan kepada masyarakat, ia telah diberikan kepahaman mereka daripada Tugas yang paling asasi tadi itu Yang nak balik kepada an muddin, Nak menegak agama Allah Ta'ala itu menjadi Tidak prioriti Tidak keutamaan Maka tinggal hanya kata-kata Ini yang dikatakan Amat besarlah Kutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang yang hanya berkata hendak melakukan tapi mereka tidak melakukan lain kalau kita berkata kita tak ada kuasa macam Kelantan zaman pemerintahan Tugun Aziz pada awal saya terlibat dengan kajerahkan undang-undang kudut M ketika itu memanggil saya berbincang al-politik mengajak saya pergi Kelantan tahun 1979 tahun 77 ketika itu 56 lagi kreatif tapi daripada awal saya menyebut saya tidak akan mengubah haluan dalam perjuangan hidup ini saya akan rebah bangun bersama Islam saya ulang lagi, saya telah memilih jalan hidup ini untuk saya rebah dan saya bangun saya bangun tidak rebah Ada penerbah tidak bangun tetap bersama-sama dengan Islam Dan tidak ada pilihan lain Itulah sebagai harga yang saya sebut sedikit Daripada kisah banyak yang nak mengatakan balik kata bahasanya Apakah sumbangan besar kita kepada agama Allah Ta'ala ini Untuk melihat kepada kehidupan yang sementara ini, saya rasa kalau tahap yang saudara telah miliki sekarang ini, masing-masing terdapat melihat uh, bentuk kehidupan yang telah dia teruka. Maksud saya, kita nampak dah dengan gaji yang ada ini, dengan peluang kenaikan pangkat yang mungkin ada sekarang ini, dengan peniaga yang buat begini dan sebagainya, takkan lebih kita dapat hidup sebuah rumah selerhana. ...sebuah kereta yang lebih kurang... ...pakai yang baru... ...buruk... ...tukar beli baru balik... ...lepas itu buruk balik... ...tukar balik... rumah tak akan bertambah... ...bini jarang bertambah lah... ...seorang tu je... ...seorang dua tambah... cerita lain lah... ...jadi itulah dia penghidupan... ...yang, yang sekira-kira kita tahu... ...itulah dia... ...penghidupan dunia... ...yang boleh kita lihat... Tapi apakah kita mampu melihat penghidupan yang kedua yang akan kita tempuh lepas kita mati dalam kubur dalam mahsyar dalam dalam barzakh ala mahsyar apakah tak bimbang yang tadi yang saya sebutkan poin mengatakan bahawa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alna hu habaan mansura Kebimbangan kepada amal-amal yang kita buat sama ini tersimpan tapi dia dijadikan sebagai habuk yang ditaburkan di tengah angin kencang. Kenapa? Teringat kepada hadis. Nabi kata, Laisa minna malam yakzu. Bukan daripada gulungan aku Nabi kata. Orang yang tidak berjihad jalan Allah. Yaqsu, peperangan. Man mata. Walam yaqsu. Walam yanwil ghazwa. Mata bitatan jahiliyah. Sesiapa yang mati. Dia tidak pernah berjihad jalan Allah. Ghazwa. Yagzu maknai berperang Walam yanwil razwa Dia tidak pernah berniat pun nak berperang Mata Jika dia mati Mata mitatan jahiliyah Dia mati seperti orang jahiliyah Orang jahiliyah Orang yang tidak bertemu dengan Allah yang sebenar akidah dia gosa sama juga yang man mata yang mati wala biaksu dia tidak pernah berjihad dan walam yanwil ghadwa niat nak berjihad pun tidak maka mati mati jahiliyah dan banyak hadis yang yang dalam kelompok ini buat apakah kita tidak pernah merasa satu kebimbangan kerana Zaman, zaman sekarang ini zaman yang boleh dikatakan yang nama dia jihad sebenar jihad yang macam disebut tadi macam perangangan yang 48 tadi tu agak sengaja nak nak nak menggerakkan kekuatan bagi nak uh, membawa orang kepada Islam dengan berjihad ruangnya agak sempit dan hampir tidak boleh. Dan kalau boleh pun kita mengundang yang bahaya yang amat besar. Itulah yang kelekatan kita dengar tu. Al-Ma'unah lah dan sebagainya. Memang. Dan utama sekarang ni pula kalau disyaki sahaja orang itu termasuk dalam dalam Mujahidin kah? Jihad kah? Saya tak jumpa lagi Tapi dah ada seorang hamba Allah datang Ke rumah saya baru ni Jumpa anak-anak saya Dia jual komputer digital Apa namanya PDA yang kecil-kecil tu Tapi baru tahu rupanya Ada seorang hamba Allah Dia kena tahan dalam Yang ISA lah Empat tahun yang dia sendiri tak tahu apa salah yang dia buat saya ulang balik seorang hamba Allah ditahan akhir dia tahu dia disyaki terlibat dengan 11 September lah bitirnya daripada anak saya dengan menantu saya karena dia disyaki terlibat dia ada terlibat, disyaki terlibat dengan 11 September 2001 dia bukan seorang berpuluh-puluh orang kena tahan baru bebas itu, itu baru disyaki terlibat dengan yang nama dia Al-Qaeda Al-Qaeda satu daripada kita memang tak nak yang tu karena, karena disyaki sahaja macam dulu uh, Anak kepada Bekas uh, PA saya dulu Warham uh, Arifin Umat Nur Arifin Dia lama 6 tahun 7 tahun jadi PA saya Di rumah Anak dia disyaki juga Ada sedikit terlibat Dengan Al-Ma'unah Tangkap Bercara Sumat dalam penjara Baru keluar Pemuda yang silap So, baru sedikit usaha ke arah yang nama dia nak mengajak insan balik tapi mungkin cara tak betul. Sebab so, tu jangan pilih cara itu. So, ada cara lain yang lebih mudah bagi maksud selamat, bagi maksud boleh, bagi maksud tidak ada halangan. Dan contoh lama dah tidak ada halangan boleh dengan menyertai pertumbuhan yang sah diseketi undang-undang dan boleh bergerak dalam makna kata ras juga perang juga bukan perang yang bermakna jihad yang kita kenali tapi perang perkataan berlawan pengaruh lawan menyatakan sikap penentangan kepada yang menentang Islam berjuang ke arah nak mewujudkan sebuah satu masyarakat yang Allah Taala reda yang berteraskan berhukum Allah subhanahu wa ta'ala itu yang saya kata tetap boleh hukum boleh Islam beristuinya dia termasuk dengan mujahadah dengan negas juga dengan perang juga yang ini tersebut tadi kalau itu juga ruang yang ada orang tidak mau terlibat dan tidak mau juga menyertainya dibimbang yang tadi man mata man mata Walam yakzu Walam yanwil ghazwa Ma tamitatan jahiliyah Yang mati Dia tidak berperang Dan tidak berniat pun nak berperang Dia mati sebagai mati jahiliyah Atas itulah uh, Saya rasa ber berkualipan pada pagi ini Yang jarang saya bercakap dalam nada yang macam pagi ini sudah, sudah yang lama dengan saya tahulah saya tidak pernah menggunakan idea yes. itu kepada jamaah kita Jamaah dulu pun tapi saya berikan bayang-bayangan message yang indirect Yang mungkin pagi ini pun tengok orang faham dia direct message Tapi banyak yang merasakan indirect message Tapi sebagai orang yang bersama-sama dengan saudara-saudari dalam kehidupan yang sementara dan tak tahu kita bila nak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya rasa saya dah deliver the message pagi ini yang mengajak saudara-saudara sekalian untuk bersama berjuang berjuangkan Allah subhanahu wa ta'ala bagi menjaminkan hidup kita ini akan lebih selesa selepas kita kembali kepada Allah Jangan jadi insan yang akan menyesal Lepas mati Kerana Wa qadimna ila ma amilu min amalin Faza'alna huhaba'an mantura Rupanya amal-amal yang dia buat dahulu ini Allah tidak ambil kira Yang diantaranya Terlibat dengan ciri Terlibat dengan tidak yakin kepada Islam Terlibat dengan orang-orang yang memperjuangkan kekupuran Dalam masyarakat Terlibat orang yang menolak Islam Sebagai suatu uh, Complete way of life Karena itulah jalan yang terbaik Yang patut sedara-sedara fikir Bagi kepentingan dunia Sampailah kepada akhirat Semoga Allah berkati kita Dalam 2-3 hari Berada tempat yang damai begini Insya Allah uh, Sebarang yang baik itu memang datang daripada Allah Subhanahuwataala. Yang tidak baik pujian kepada kita macam kepada sahabat-sahabat kita yang semalam dan insya-Allah sekali lagi kita mohon pada pagi ini kepada Allah Subhanahuwataala, uh, selamatlah kita dunia sampai kepada akhirat. Uh, masukkan kita ke dalam hamba Allah yang taat kepada agamanya, kepada perintahnya dan selamatkan kita dalam Pelanan pulang hari ini selamat jumpa keluarga dengan al Tihak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ia kan Abu. Ia kan istighfar. Ia syirat Mustaqim. Syirat yang an'amta Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. mazidah. Ya Allahu ya rabbana lakal kama yanbaghiu ta'alaka di mu'azina sultani. Allahumma hadina subul salam Wajannibnal fawahisha ma qad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tsabbit qulubana ya 'ala ta'atik. Tsabbit urubana 'ala dinika. سبحانه الله دي قلبه دوانا Allahumma ta'i ya Allahi karim wahil subufana ya Allah wa juma' kalimatana ya Allah ya Allah ya karimat kawwi imanana wa sulu azimatana wa wahil miskin raja'ana ya karim ya Allah wahilil islam wa sulu Allahumma ansurutna alam wa sulu Allahumma yakin islam al-qawwina wa anna du'afad rahmatika ya Allah wa nahnu fukara'un ila rahmatika ya Rahman Nahnu kuqara'i rahmati al-hamda rahimin. Nahnu yaqdiri al-hamda rahimin. Rabbana habla nami ladin al-hamda rahimin. Sallimna ya Allah. Sallimna ya Allah. Sallimna jami' ya karunahti karhamma rahimin. Dawa'hum fiha. Subhanak Allahumma wa taqiyatuhum fiha. Sallam. واخر دعواه ان الحمد لله رب العالمين سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واطلب بليك صلوى عصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا صالحا وحافظوا على الحق